Alhamdulillah Alamin. Allahumma Rabbana lakalhamdu Anta waliyuna fid dunia wal akhirah Tawaffana muslimin Wa alhaqna salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة والله عليم حكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله دعانا إلى الحق وإلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل آله وأصحابه والداعين بدعوته والمهتدين بهديه إلى يوم النشور ذلك يوم المجموع له الناس وذلك يوم مشهود Amma ba'du fa ya ayyuhal ibadallah ittaqullaha ittaqullaha la'allakum tuflihun Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Marilah di dalam bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, Ani bu ilallah min bulu bikum fischah rilharami wa warajab. Kembalilah kepada Allah banyaklah bertobat banyak membaca istighfar di dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Dengan memperbanyak ibadah. Baik ibadah yang sifatnya hablum minallah atau ibadah yang sifatnya hablum minal nas. Ibadah yang bersifat vertikal maupun ibadah yang sifatnya horizontal. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Inna idda shuhuri andal Allahi sala ashar shahran fi kitabillahi yooma khulq al-samawat wal-arb minha arba'atul hurm. Zalikat dinul qayim, fala tazlumu fihinna amfusakum. Inna iddatashuhura 'indallahi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran ada 12 bulan fi kitabillahi yang ditetapkan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala Yauma khalaqas samawati wal ardh ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi minha arbaatul hurum dari 12 bulan itu ada 4, bu, ada 4 bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab ini. Galikatil kajimu, itulah agama yang lurus, ketetapan Allah, ketetapan agama yang lurus yang lempeng. Fala taslimu fi hina angpusakum maka janganlah kalian menganiaya di dalam bulan berbuat aniaya di dalam empat bulan itu kepada dirimu. Maashurah muslimin rohimakumullah. Oleh karena itu di dalam bulan yang mulia ini mari kita segarkan kembali iman dan ketakwaan kita kita mantapkan kembali keyakinan kita akan kebenaran Islam sebagai satu-satunya jalan yang paling lurus as-siratal mustaqim the straight way agar kita mendapatkan standar kehidupan yang mulia standar kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Man amal salih min zikarin atau untha, wahyu mu'minul, فلا نحيي النهُ حياة تجيباتن. ولا نزيان لهم أجراهم بأحسن المكانو يعملون. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh min zikarin atau untha, baik laki-laki maupun perempuan, wahyu mu'min, dia dalam keadaan iman. Walauhyan nahu hayatan tejibatan, maka sungguh aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Waladzian nahu ajrohum, dan sungguh akan kami beri balasan kepadanya. Ajrohum bi ahsanimaka luyak malun, pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Maashur al-Muslimin, rahimakumullah. Ayat di atas memberikan pengertian kepada kita bahawa Allah berjanji kepada siapa saja dia akan diberi limpahan rizki yang halal, dia akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang disebut hayatan taijibatan di dunia mendapatkan limpahan rizki di akhirat masuk surga. Asal kata Allah, dia mau beramal soleh dengan motivasi iman dan takwa. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Hidayatul Arqiyah, Ilah Qariqil Awliya, Karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, Disebutkan taqwal ilah, Madarukulli sa'adatin, Watiba'u ahwa ra'su ra syarih haba ilah. Artinya takwa kepada Allah merupakan faktor segala kehidupan, faktor segala kebahagiaan hidup, dan sebaliknya wataibah uahuah mengikuti kemauan hawa nafsu adalah rak susharri haba sumber kemaksiatan masuk perangkap syaitan. Maashirahul muslimin rahimahumullah. Kesimpulannya, kalau kita ingin merasakan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka faktor yang paling terpenting adalah takwa ilah takwa kepada Allah Iman kepada Allah Dan celakalah bagi orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya Mengumbar hawa nafsunya Terutama di dalam bulan yang mulia ini Bulan Rojab Mengikuti jejak syaitan Dan berjalan di atas rel kesesatan Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus beriman dan bertakwa kalau kita ingin bahagia jawabnya karena ukuran kebahagiaan itu bukan harta. Ukuran kebahagiaan bukan kemewahan hidup. Yang menjadikan hati ini tenteram bukan karena rumah mewah, bukan istri cantik, bukan relasi yang banyak. Yang menjadikan hati ini senang bukan uang, bukan jabatan, bukan intan berlian. Tapi yang menjadikan kita bahagia yang membuat kita tenkram dan senang adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan Banyak orang kaya tapi resah hatinya Banyak orang yang bergelimang harta tapi hidupnya menderita Banyak orang yang mendapatkan jabatan malah hidupnya kebingungan Guncang dan terguncang tidak tenang banyak orang yang hidup di dalam rumah mewah Dengan harta bertumpuk-tumpuk Tapi tidak bisa menjadikan ketenangan dan kedamaian Setiap hari dilundung kemalangan Cekcok berkepanjangan Tidak ada keharmonisan Hatinya semakin hari semakin gersang dan kering kerontang. Rumah mewah bagaikan istana Justru tempat kesedihan dan air mata Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a Yahsabu annama lahu akhlada. Kala layummagannana fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahi almuqadatul latifat taqtal wa 'alal Innaha 'alaihim muksadah fi 'amadin mumaddadah. Wa'ilul liqul lihumazatil lumazah kehancuran kerusakan kecelakaan wa'il liqul lihumazatil lumazah diperuntukkan orang-orang yang biasanya mengumpat dan mencelah siapa mereka Allah dijama'ahal wa'adadah yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya setiap hari hartanya yak sabu'an nama lalu dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkan dirinya, bisa melanggengkan dirinya hidup di dunia. Akhladahu. Apa kata Allah Kalla. sekali-kali tidak kamu tidak langgeng di dunia. Hidup kamu hanya sementara. Layum bagan nafilah utomah. Setelah itu kamu akan dilemparkan ke dalam neraka utomah. Wama adroh kamal utomah. Tahukah kamu apakah neraka utomah itu? narullahilmu qadatullati tatbali'u alal afdah yaitu neraka yang dinyalakan yang bisa membakar yang sakit dan agapnya sampai ke ulu hati innaha alihim muqsodah dan ia ditutup rapat-rapat untuk menyiksa mereka fi amadin mumadadah di atas tiang-tiang yang panjang ma'asyural muslimin rahimakumullah inilah nasib penggila harta gila kedudukan, gila jabatan yang nasibnya tidak saja sengsara di dunia tapi juga malah lebih sengsara di akhiratnya di dunia hidupnya gunda gulana menerita di akhirat sengsara mendapatkan siksa di neraka khutamah sekali lagi iman dan takwa dengan ikhlas tawakal dan riboh sabar menghadapi segala cobaan hidup menjadikan seorang hidup bahagia merealisasi kenyataan merealisasi hayatan tayyibatan kehidupan yang baik dan ini ma'asyur muslimin rahimahumullah merupakan janji Allah wa'adallah la yukhlifullahu wa'adha walakinna aksarannasi la yaklamun janji Allah janji Allah yang sebenar-benarnya Allah tidak akan mengingkari janjinya tapi walakinna aksarun nasila lamun Kebanyakan manusia Mayoritas manusia Tidak mengerti Tidak mengetahui Ma'asyurul muslimin rahimahkumullah Demikianlah mudah-mudahan kita semua Diberi kekuatan iman yang sempurna oleh Allah SWT Iman yang terpatri di dalam dada yang paling dalam Gampang beramal soleh Selalu mendapatkan kemudahan Berjaral di rel kebahagiaan sehingga memperoleh kualitas hidup yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut hayatan tayyibatan sesuai dengan harapan dan doa kita yang sering kita panjatkan Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar ja'lannallah wa'iyakum min ibadihi salihin wa'adakhulana wa'iyakum fi jannati aminin wa'allahu subhanahu wa ta'ala yaqul وَبِقَوْلِ يَتَّقِ الْمُهْتَدُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله لولاكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقل ربي في الوارحم وأنتا خير الرحمن Alhamdulillah. Alhamdulillahilwahidilahad al-farguhissamad. Alladhi lam yalit wa lam yulak wa lam yakullahu ahad. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadana abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه واعلموا ان الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليم Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma warzu 'alal arba'atil khulafail rashidin sadatina Abi Bakrin وعمر وعثمان وعلي ورد الله هم عن الستة الباقين من العشرة الكرام البارون الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة. وارض اللهم عن بقيه اهل بيت رسول الله اجمعين وعن الطابعين وطابع الطابعين وطابعيهم باحسان الى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك سميع قريب مجيب الدعوات Allahumma aizal al-islam wa al-muslimin. Allahumma aizal al-islam wa al-muslimin. Wanṣurnā duyu al-muslimin. Wanṣur duyu al-muslimin. Wanṣurnā wa iyyāhum 'alā a'dā'inā a'dā' al-dīn. Allahumma shur'a kamashri'ati nabiyina Muhammadin Fi ma marr ad-duhūr wa as-sinīn fī Indonesia wa fil alamil al-islāmi kullā min yā Aibadallah Inna Allah ya'mur bil'adil isan Wa ita'idhi al-qurba wa yanahani al-fakshai wal-munkari wal-baw Yaidukum la'allakum tadakkarun Udhukurullahu ala'adhi biadhukurkum Wa shkuruhu ala ni'am yajidkum wa ala akbar Wa aqimis salatah